И към цялостния економически коментар, пълната економическа и фискална картина, защото от 5 дена, т.е. от 1 януари, България официално е част от еврозоната, заменихме националната ни валута с евро и това е исторически Икономически момент с последствия за паричното устройство, държавните финанси и всеки дневието ни като граждани. Въпреки, че левът бе дълго време фиксиран към еврото, формалното членство дава на България а, повече права в определенето на общата монетарна политика на Европейската централна банка, както и нов набор от фискални предизвикателства пред бюджета на страната. Институционалните реформи и економическия растеж. Добър ден казвам сега на доктор Едуард Маринов, економист в Нов Български университет. Здравейте! Здравейте! Поканих ви, за да разясним ключовите фактори и очакваните ефекти от този исторически преход. Според вас какви ще бъдат основните предизвикателства пред България – при положение, че влизаме в еврозоната без прият бюджет, даже президентът Традев отбеляза в своето новогодишно слово, че, цитирам, първият евробюджет се е провалил. на цитата. Това, как го четете вие, економистите? Като опасна политическа спекулация от страна на президента ли? Или де-факто част от реалността? Ами, на практика е част от реалността, но а, не трябва да забравяме, че това е, нито е първия, нито ще бъде последния случай на, на това държавата да стартира без предбюджет. А, само за последните пет години това е четвърти случай, така че не е нещо безпредседентно, не е нещо, което да ни притеснява чак толкова много. От проваленият първи евробюджет трябва ли да смятаме, че това и е провал на еврото, защото пък някои политически сили биха направили подобно заключение, ако изобщо в него има нещо умно. По-скоро по можем, да, можем да мислим за това дали и доколко е консолидирана политическата система, тъй като а, бюджетната процедура завършва с политическо решение. А, и... Това, че за поредна година стартирана без бюджет, а, идва да ни покаже политическата фрагментираност. А, не е толкова економически проблем, колкото наистина проблем на, проблем на политически консенсус. Това означава ли, че едно от основните економически предизвикателства пред страната ни е всъщност а, политическия фактор? Абсолютно. Абсолютно и, и можем да кажем, че това не е валидно само за България. Това, това е валидно почти навсякъде по света. А, все пак а, голяма част от особено макроекономическите решения в една държава а, се взимат на първо място на политическо ниво. Как гледате на факта, че в 12 без 5, буквално ден преди нова година на 30 декември, правителството в Оставка създаде нов координационен център за еврото, оглавен от председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища? Не, не е ли твърде късно създаването на такъв център за координация между а, централните институции и общинското ниво? А, всъщност, това е, можем да кажем, втора стъпка. А, и този нов координационен център по-скоро има а, ролята да може да управлява именно тези процеси, за които стана въпрос и в предишното интервю, и, и в анкетата, които изучихте. А, проблеми, с, проблеми на гражданите, проблеми на фирмите. А, всъщност, първия координационен център за приемане на Еврото функцинира от повече от 7 години а, с много работни групи. Там а, голямата част от техническите предизвикателства пред еврото, предизвикателства пред финансовите институции а, всъщност бяхме, бяха решени, а, за което свидетелство и доста плавния преход, който, който виждаме в момента. А, на практика големи проблеми от от такова масово естество няма. Ролята на новия координационен център е всъщност наистина да има едно централно звено, което да комуникира с гражданите и фирмите, когато има проблеми. Сега, малко по така глобалната картина, тъй като а, знаем, че има и глобални инфлационни рискове. Какво според вас може да очакваме от политиката на Европейската Централна банка спрямо България и какво може да очакваме от България като част от а, еврозоната? Ами, а... Последните прогнози, на, последните прогнози и за България и за, и за еврозоната а, показват забавяща се инфлация, показват малко повишени нива на, на растеж от тези, които очаквахме малко по-рано в, а, през, през годината. А, добрите новини за България е, че, а, че растежа в България ще се запази доста над средния за, за а, еврозоната. А, в рамките на тази година на 2026, а, поне, по, поне по прогнозите за сега, а, не очакваме някакви сериозни рискове и не очакваме и някакви сериозни а, нужда от действие на на по отношение на паричната политика на Европейската Централна банка, тъй като основните макроекономически параметри би трябвало да се запазят в, в, в, нормални, в нормални граници. Ако и фискални параметри трябва да следи държавата ни най-внимателно, за да остане в рамките на правилата на еврозоната? Там виждате ли някаква, някакви опасности? Аз се връщам на а, това, което обсъдихме в началото на това интервю, политическия риск. Ами, може би, може би това е, това е и най-големия риск а, за България. А, тази политическа нестабилност, на, които, на която сме свидетели в момента, а, от, от парична и фискална гледна точка а, няма, няма нещо, което да, което да трябва да ни притеснява. А, трябва да следим глобалните процеси, а, тъй като една голяма част от, една голяма част от Растежа ни всъщност зависи от, и от външните пазари, както стана дума и в предишното интервю. Това, това, което е можем да приемем като добра новина е, че очакванията за разтежа в цялата еврозона а, отново са свързани най-вече с, с, с вътрешното потребление, не толкова с, не толкова с глобални фактори, а, които са доста по-неконтролируеми от, от наша гледна точка. А, това, за което България трябва да, е, трябва да е внимателна е да продължи с а, а, Добрата, добрата финансова дисциплина, mm -hmm. която, която имахме до сега. Сега, бидейки член на, на еврозоната и излизайки от Паричния съвет, всъщност България има малко повече свобода в Паричната и фискалната си политика, но това не би трябвало да носи някакви рискове наближават избори, поредни предсрочни избори. Дали това ще доведе до, как да кажа, финансов популизъм, който може да увеличи риска и да разбие финансовата дисциплина? Как мислите? А, със сигурност. Със сигурност има, има индикации за това и може би, може би това, което виждаме като изказвания и като и мнения по отношение на поляризирани мнения по отношение на приемането на, на еврото е началото на този, на този процес въпреки това не мисля, че можем да очакваме някакви твърде сериозни промени в, в, в фискалната политика в системите на данъчно облагане не мисля, че това е нещо, което а, може да бъде, да бъде осъществено в България. При положение, че по-вероятно да очакваме отново, относително фрагментирана политическа обстановка. Сега последният ми въпрос е свързан с социално-политическия аспект отново, защото заедно чухме в репортажа от Ловеч, че, че някои търговци връщат само в левове, виждаме и бойкоти по страната. Например, ще цитирам тук една информация от Бургас уважаеми клиенти, през януари този търговски обак ще работи само с български лев. Крайна цитата, това е лист за на витрината на магазин в центъра споменахме и в предишния разговор по заявление от конкретна аптека Марешки. Там също има видим отказ в тази конкретна аптека да работят с Евро. Но излезе в публичното пространство или пък клиенти, които са идвали с Лева, за да използват а, супермаркет на Верига или някакъв друг магазин за Change бюро, нали, за да им върнат в евро. Има ли опасност при като липса на евромонети практики да саботират Процеса, или пък да движат някаква конспирация за връщане към лева и колко сериозен може да се окаже този хибриден фактор. Някаква хибридна съпротива срещу еврото, която върви и с дезинформация, и с конспирация, че а, нали, има някакво връщане назад. Как ще коментирате този елемент? Вчера погледнах статистиката на колегите от Координационния център. От началото на годината са извършени една 1500 проверки, от които а, в малко по-малко от 60 всъщност е имало някакъв реален проблем. Реалният проблем най-често е свързан именно с нежеланието на, на търговци и то относително по-надребни търговци а, да, да връщат в евро, а, като основното оправдание е липсата на достатъчност стартови пакети, за да могат те да си осигурят, те да си осигурят основно дребни евромонети и дребни евробанкноти. Както каза и колегата от предишното, от предишното ви интервю, днес е първият работен ден на търговските банки и моето предположение е, че в съвсем скоро време още днес, голяма част от а, този тип проблеми ще бъдат решени. А По отношение на нежеланието на конкретни търговски обекти да, да приемат евро, а, всъщност а, те подлежат на наказание и наказанията хич не са, хич не са малки. А, тъй, като, тъй като имаме, а, имаме законови разпоредби а, в закона за приемане на еврото, а, въпреки всичко през този месец а, наистина а, транзакциите ще бъдат малко по-особени, тъй като, както казахте и самата, вие много граждани, които все още са запазили част от част от средствата си, наличните си средства в Левове, ще се опитват да използват търговците като change на практика. В това също няма нищо лошо. В повечето, при повечето търговци наистина функционира и добър софтуер, в който, в който може да се пресмята автоматично и в двете валути. Още повече нещо, което е голямата спирачка за такъв тип Конспирации или хибридни атаки, а е факта, че само през, само през месец декември и през цялата минала година огромна част от паричната маса в Лева вече беше изтеглена от, от обращение. Всъщност, процесът към преминаване на еврото е необратим. Няма как да, няма как да се върне назад. И а, може би така да завършим с тази, а, с тази ваша метафора. Спирачка пред подобни конспирации е и простото изпълняване на закона. Нещо, което, а, което е важно за Едно добре функциониращо общество и за една добре функционираща демократична държава. Благодаря ви, доктор Едуард Маринов, економист в Нов Български университет, който, когато поканих, за да разясним ключовите фактори и очакваните ефекти от този исторически преход, който, в който сме от пет дена насам, а именно преминаването и влизането в еврозоната.